La Liosolimitat 2090 bon ci sesa tema. Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Radio Trinitat Penya. Nora Tayo, Frances, La primera emissora local de osonoturni música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Liosolimitat 2090 bon ci Diversos centenars de persones convocades per la plataforma Stop Pujades van tallar les línies 1, 3, 4 i 5 de metro que van funcionar parcialment entre les 8 i, i les 8.35 hores d'allà al vespre. L'acció va causar endarreriments a tota la xarxa. Com a protesta pel preu del transport, els trens compresos entre Clot i Fabreputs a línia 1, Zona Universitària i Les Eps a la línia 3, Berdaguer i Barcelonaeta de línia 4 i Cornellà, Centre i Maragall a línia 5 no van funcionar durant una mitja hora. Les línies 9 i 10 van patir una aturada de 6 minuts a, les un, qua a un quart de 9 del vespre ja que la que és la vuitena i més intensa mobilització des de principis d'any ha afectat sis de les vuit línies del suburbà barceloní. Prèviament, des de dos quarts de vuit del vespre, hi va haver retencions als intercanviadors de Maragall, Sants, Diagonal, La Sagrera i Passeig de Gràcia. Membres de Stop Pujades van bloquejar les portes dels convois durant tres o quatre minuts i van repartir entre els usuaris impresos amb les reivindicacions. El seu objectiu principal és la retirada de l'augment de les tarifes del 2014. Des de Transports Metropolitans de Barcelona, TMAB, van reconèixer que durant aproximadament una hora el servei havia estat dolent i que milers de passatgers havien resultat afectats. A l Estació de Plaça de Sants, Paco Priego, membre de la plataforma Estot Pujades, va considerar que l'increment del preu del transport per aquest any és desproporcionat. De fet, la pujada mitjana del conjunt d'abonaments ha estat d'un 3,5%, xifra molt per sobre de l'inflació. Tema B vol fer recaure sobre els usuaris 25 milions d'euros per paliar el seu dèficit, això és la queixa de prigo, i això s'està produint en una situació de crisi i d'atur. Aquest activista també va recordar que la gent necessita el transport precisament per poder buscar feina. El transport no és un luxe, sinó una necessitat, va recordar. Segons Prego, aquestes concentracions que es produeixen setmanalment reuneixen cada vegada més gent, si bé els punts de convocatòria s'estan descentralitzant. LTE, membre de la CUP i VI de Sants, va explicar també que el que inicialment es demana és retornar als preus del 2013. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'FM, això és tot un poble. Aquí us parla i acompanyar Susana Ávila, Esteve Llitre, Francisco Miguel i Jordi Garcia. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.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 Doncs Començarem parlant del barri de la Sagrera, perquè ahir es va celebrar un nou consell d'aquest barri. Ahir al Centre Civil de la Sagrera La Barraca es va fer un nou consell de barri de la Sagrera en què es va parlar de temes com les obres que s'estan realitzant a la plaça de l'Assemblea de Catalunya i el monument que s'instal·larà. També es va parlar del Pilar de l'Aigua i Entorns i del Centre Civil de la Sagrera. Avui us en parlarem en aquest mateix programa. Molt bé, doncs també informar-vos que Martí Cifuentes, nou entrenador del Sant Andreu, serà presentat precisament avui i a través d'aquesta mateixa emisora. El fins ara tècnic del Rubí, de 31 anys, ocuparà la banqueta del Narcís Sala després de la marxa de Patxissalines. Cifuentes ha portat l'equip Vallesà a ocupar ara mateix la tercera posició de la taula a només dos punts del líder de tercera divisió. Hem de dir que el nou entrenador quadribarrat, que signarà fins al 2015, ja ha conegut la plantilla i ahir va dirigir el seu primer entrenament. Avui a la una es farà la presentació oficial davant els mitjans de comunicació a la sala de premsa del Narcís Sala i nosaltres ho donarem en directe. Martí Cifuentes arriba al Sant Andreu amb els seus dos ajudants, Xavi Calm com a segon entrenador i Aitor Ramos com a preparador físic. Tots tres s'integraran a un cos tècnic que ja compta amb un altre ex del ruït, el fisioterapeuta Ramon Giró. Tot i la seva joventut, el tècnic de Sant Cugat experiència a les banquetes. Es va iniciar a les categories inferiors del centre d'esport Sabadell, on va arribar a ser segon entrenador del primer equip l'any 2006. De la nova creu alta, el juvenil del Terrassa, per emprendre més tard una experiència a l'estranger, amb l'119 de l'Ajax a Holanda i l'119 del Millwall a Anglaterra. A la tornada l'esperava el juvenil del Rubí, on la bona feina l'ha acabat portant a dirigir el primer equip. Més informació ens ha destacat? Doncs dir-vos que el districte de Sant Andreu invertirà 1,2 milions d'euros en les escoles Doctor Ferran, i Iclua i Baró de Vivert. L'Ajuntament invertirà més de 25 milions d'euros per millorar i mantenir les instal·lacions dels centres públics de la ciutat. Sant Andreu rebrà un 5% del pressupost i se'n beneficiaran diferents escoles. El gruix de la inversió anirà per a les escoles Doctor Ferran, i Iclua i Baró de Vivert. Els diners serviran per millorar, per exemple, espais com la cuina, el menjador i els serveis dels centres. Les obres s'executaran durant l'any vinent. A la cuina de l'Escola Baró de Viver es preparen cada dia més de 70 menús. La instal·lació és antiga. Els armaris són de fusta, els calaixos s'obren amb dificultat, la campana extractora no funciona bé i la lluera té pèrdues que ja no es poden reparar. Al costat hi ha el menjador, que en ocasions serveix també com a sala d'actes. Per això, al proper curs, l'Ajuntament impartirà 450.000 euros a rehabilitar la instal·lació. També es faran obres a l'escola Doctor Ferraniclua, al barri del Congrés i els Indians. De fet, cada migdia hi ha tres torns de menjador. Això s'evitarà quan estigui enllestit el futur menjador comunitari. Es farà en el solar on hi ha l'antic casal de barri. L'any vinent s'enderrocarà i s'hi construirà un edifici que tindrà també una sala d'actes i més aules. L'annex costarà uns 750.000 euros i l'escola el compartirà amb l'Institut Alzina. Dels 25 milions d'euros que l'Ajuntament destinarà l'any vinent al manteniment de les instal·lacions escolars, Sant Andreu en rebrà el 5%. Altres centres del districte on es faran obres de millora seran a les escoles Ignasi Iglesias i Sant Pere en Olasc, totes dues a Sant Andreu. No deixem el tema estudiantil, el tema de les escoles, perquè hem de dir que l'escola que busques per al teu fill Segurament és molt a prop. Us informem que durant els propers dies les escoles i instituts públics i concertats de la ciutat de Barcelona organitzen les seves jornades de portes obertes. Aquestes jornades són especialment importants per a totes les famílies que teniu fills o filles que han d'accedir per primera vegada al sistema educatiu català o que han de canviar de centre. Doncs més coses, millores en el clavegaram del passeig de Mollerussa. Us comuniquem que fins l'11 d'abril es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegaram al passeig de Mollerussa, al barri del Pont Pastor. Per aquest motiu, el trànsit i l'àrea d'aparcament es veuran afectats de manera puntual mentre durin les obres. La data prevista de finalització d'aquestes obres de millora és l'abril d'aquest any. I ara sí, ara entrem ja directament al que és el nostre apartat de cultura perquè el Sant Andreu Teatre estrena l'obra Glen Garriglent Ros de la Bombeta Companyia Teatral. El Sant Andreu Teatre, al al carrer Neopàtria número 54 estrena l'obra Glen Garriglent Ros de la Bombeta Companyia Teatral i que s'inclou dins la onzena edició de Fica del SAT. L'obra es podrà veure demà divendres a les 9 de la nit. Hem de dir que en una empresa immobiliària apareix un, una pissarra de gràfics de quatre venedors, dos se'n van al carrer. Aquesta pissarra desencadena un seguit de corrupcions i manipulacions per no perdre la feina fins al punt de protagonitzar un robatori a l'oficina. Tots són sospitosos, tots Aquest... són culpables. Aquest espectacle és en català, té una durada d'una hora i 30 minuts i el preu de l'entrada és de 9 euros. Del Sant Andreu Teatral anem al Centre Cultural Can Fabra perquè us ofereix la Conferència Història de les Línies Aèries a Catalunya 1919-1936. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, s'oferirà de matí i vendres a les 7 de la tarda la Conferència Història de les Línies Aèries a Catalunya 1919-1936 a càrrec de Lluís Colomínes, historiador i expert en aeronàutica. Doncs recordar-vos que aquesta activitat, aquesta conferència, realitza l'Auditori del Centre Cultural Canfabra, al carrer del Segre 2432, organitza Centre Cultural Canfabra i tot història, associació cultural, i col·labora fent història. Últim punt ja abans de cloure aquest primer repàs de notícies del dia... Parlem del recinte de la Fabra i que acull al seminari Col·lectivaccions. El, el recinte de la Fabra i Coats Fabrica de Creció acull des d'ahir i fins demà divendres Accions. Doncs es tracta d'un seminari sobre contextos de comissariat, formació i producció. És una proposta adreçada a artistes, dissenyadors i mediadors emergents interessats en expandir la seva formació i donar-se a conèixer en diverses experiències, casos, casos pràctics i estratègies relacionades amb la conceptual realització realització i producció d'un projecte expositiu. Per a més informació sobre aquest seminari podreu adreçar-vos a, a la pàgina web www.colectivaccions.org o escriure un mail a l'adreça www.colectivaccions.org Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres acabem aquest primer repàs de notícies del dia. El que fem tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem ara mateix. Fins ara! va a l'hivern no volies estar sola. Parlar amb l'ordinador et va semblar la solució. Chatejant. Se'n feien les cinc del matí. El món és ple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 Molt bé, doncs tal com us dèiem, ahir al Centre Cívic La Sagrera, La Barraca, es va fer un nou Consell de Barri de La Sagrera en què s'ha parlat de diferents temes, dels quals doncs, ara en volem doncs, fer un tast, a veure què és el que va, va passar ahir en aquest Consell de Barri de La Sagrera. Parlem amb el director de la revista Tot Sagrera, el senyor Oleguer Méndez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. L'únic cert és que sóc l'Aguer Véndez, de director de la revista... Bueno, responsable, podríem dir. Diguem això, digue'm, un, un col·laborador més. Bueno. Eh? Que... Molt bé, gràcies. Doncs explica'ns, perquè ahir es van tractar diferents temes en aquest Consell de Barri, un d'ells ha posada en marxa aquestes obres de la plaça de l'Assemblea de Catalunya, oi? Sí, bueno, diguem és, aquest és el, el, pont, el punt fonamental mm -hmm. que s'havia de tractar amb el Consell de barri d'ahir, que és eh, dim la, la, la, la plaça Sifanofa no del, del mig del barri. Mm -hmm. i la, les seves obres, doncs, clar, tenen, tenen gran afectació. però diguem que bueno, es va posar de, de relleu, el bon funcionament de les obres que van en, en termini, uh -huh. eh, que estan prou acurades, uh -huh. eh, el que passa que també ja hi, hi ha veïns que tenen... Se li fan llargues les, les molèsties claro. eh, i a vegades quan ens expliquen una obra eh, no, no són capaços de veure l'abast que, que tindrà davant de la nostra porta de casa. No? I doncs, uh -huh. Ja no bueno, prova Analiver, s'ha explicat tot el que la, la, els ahceins van sol·licitar uh -huh. i, bueno, eh, tenim el compromís de que, de que van en termini i esperem de que si sigui, perquè uh -huh. les les molèsties acabin el més aviat possible. Per aquestes obres en què consisteixen? Bueno, doncs és una, diguem, una, una, adequació, una, adequació, de la plaça, eh, diguem, a un millor millor Ush, aquest és el objectiu, Aquesta plaça va néixer primer amb tota la bona intenció de fer una plaça d'una vegada per sempre, de treure-li el nom eh, de la Plaça de la Rata si hem d'aconseguir que d'aquesta vegada sigui, sigui definitiva, sigui la plaça, Assemblea de Catalunya, jo crec que té un, un nom molt, molt significatiu, eh nóres no del barri, que pel barri utem molt i, I doncs donar-li uns nous, nous usos, incrementar el, el, les activitats que es poden fer, que es poden dur a terme a la plaça uh -huh. i imetreure-li un, un millor profit. Uh -huh. Perquè a més té pensat de, de fer d'instal·lar un monument no? en aquesta plaça. Sí, bueno, és una, una reivindicació també, eh, diguem aquesta plaça per, per motius que, que ara no tenem a, a, a parlar. Es, es diu la Plaça Assemblea de Catalunya i doncs el que volem que tingui, que tingui un, un, un monument, alguna cosa alegòrica que, que, que faci honor a aquest, a aquest nom, a la Plaça Assemblea de Catalunya. Uh -huh. i, doncs, eh, diguem, el que, el que es tracta, diguem, a part de, de, de la reivindicació, dir que una plaça sempre té un major sentit amb, una, amb algun eh, element que, es, que, que signifiqui alguna cosa més, uh -huh. doncs, eh, bueno, doncs, a, a, a acabar la plaça, la plaça té una, un gran abast, uh -huh. i, doncs, escolta, que sigui eh, el, que, el que volem que acabi tenint i que acabi sentit un punt de referència, de, de, del barri principalment i de la ciutat de, de, de que la gent que pugui venir pugui identificar eh, la plaça d'una forma fàcil i, i senzilla. De fet, aquesta plaça és molt gran, no? O sigui, es poden fer moltíssimes coses amb aquesta plaça. Sí, la, la plaça dona, dona per moltes coses i, i bé que, que eh, s'havia posat un tipus, de, un tipus de pedres que, que al terra, que permetia tenir gespa eh, i compaginar usos en gespa i amb aquest un espai semidú però després la, diguem, les les ombres al, al, al terra i al i al lloc això va permetre que, que, que la gespa sortís com, com s'havia prevista amb el projecte inicial i al finalpin hi un, un, una, una gincana mm. per poder passar d'un cantó a l'altre i doncs teníem, teníem queixes eh, permanents de, de que hahavien arreglar la plaça perquè precisament es pugui utilitzar, perquè si tenim si mitja plaça no es pot utilitzar, donc tenim un gran espai, que, que no serveix mm, absolutament per res sí, creem doncs que amb aquesta remodelació doncs, eh, doncs serveixi per, per fer diferents activitats tant, tant de barri com, com la, el trasllat de la, la fi de la fira mensual de, que es fa actualment a la plaça Massadas que pugui, que pugui créixer, que hagi, que sigui més, més, més confortable, digui més obert. Uh -huh. eh, en fin, eh, Tenim unes reivindicacions de, de millores i esperem que a mateix hora es compleixin. De fet, aquesta plaça si és coneguda és per els desnivells que té a l'hora de, de trepitjar-la, no? Ja, eh, bé, bueno, a veure, els desnivells, sí. diguem, el terreny és el que és. El que, és, el que és. Mm. I, doncs, eh, bé, bueno, això els arquitectes treballen i en cada moment posen la seva millor intenció donar una solució satisfactòria. El que passa que a vegades amb un plànol, a, tot, tot s'aguanta mm -hmm. i després a la realitat, encara que visualment doncs pugui pugui quedar bé, que, bé don's la utilitat a, no és allò que, que, que s'esperava, no? Perquè, clar, una plaça és per a utilitzar molta gent i, mm -hmm. i i a vegades no, és, no, no tota la gent participa en el disseny. Aquest és eh, un dels problemes, però bé, bueno, a tot arreu passa el mateix. No? A més a més, també has parlat d'un altre tema important, com és el Pilar de l'Aigua i els seus entorns. No? Bueno, el, Pilar, el Pilar de l'Aigua és, és un punt emblemàtic eh, que que, bueno, que té transcendència històrica al barri, i sempre ha estat allà, mig, mig, mig oblidat. I doncs, eh, bueno, ja feia temps que, que s'estava eh, escardant per la corona, eh, la, la, la part superior, i doncs, bueno, amb el temps que tot Clar. ho acaba contaminant, doncs eh, volíem que, bueno, hem sol·licitat des de fa temps que es fessin una intervenció que consolidés aquest eh aquest aquest eh, aquest no? una ximenella que ningús veu, diu, aquí on hi havia una fàbrica perquè hi havia una ximenella. No, doncs és que encara que és un pilà, un pilà d'aigua. Que té una història prou prou maca i doncs, eh, el que volem també és eh, eh l'entorn del pilar de l'aigua. Doncs ara hi ha una sèrie d'estris de d'estries de, eh, de, de, de, de, de ciutat i de, de carrer que l'únic que fan és, és nosa. I doncs, eh, bueno, com, com creiem que és important eh, aquest element eh, dins de la ciutat, doncs que tingui uns entorns que pugui, que no facin nosa, sinó que realci i recordi eh, la història de per què està aquí aquest vila l'aigua. Uh -huh. Molt bé. A més, també hem de a un altre dels temes a tractar va ser el centre cívic de la Sagrera a la Barraca. Sí, bueno, Això del del centre, del centre Cívic diguem a partir eh, a partir de que la, la directora que té, havia fins ara mm. se li han encomanat eh, unes funcions, noves funcions dins de l'Ajuntament. l'equipament de mm. doncs, bueno, ha, ha quedat, eh, diguem sense la, la, la, la direcció que ha vingut tenint des de fa molts anys. I doncs bé el, el, el gerent doncs, ha explicat eh, com serà el nou, el nou funcionament mm. eh, la intenció i diguem els, els, els passos donats és perquè eh, continuï funcionant igual i probablement millor sí? perquè mm. eh, és una, una reivindicació no res més de la ci ben de la, la segreda sinó que Eh, de de qualsevol lloc, que hi ha un centre civil i uh -huh. que estigui el major nombre d'hores obert possible, no? Uh -huh. I doncs, bueno, a veure si amb aquesta, amb aquesta nova, nova proposta, que esperem que, que, que participin quants més entitats del, del barri millor, uh -huh. i doncs que a veure si aconseguim que també tingui hores obertes pel matí, això voldrà dir que, que hi haurà més gent de, del barri o dels, dels votants o de la ciutat uh -huh. que poden fer alguna activitat eh, que, que, que, que s'anirà bé per moltes coses. Uh -huh. De fet, en, aquests, en aquest programa ja parlàvem fa uns dies que eh, s'estava habilitant un equipament per l'associació de veïns que pogués estar ja en aquest nou equipament, no? Bé, bueno, aquí, eh, diguem, a l'Associació de Veïns, eh, diguem, diguem... I d'altres entitats, també. Eh, eh, eh, eh, sí, ens encarreguem de recordar, eh, sovint, de que bueno, per una necessitat eh, que van considerar i van sotmetre a votació eh, i, i exposició pública entre tots els veïns del barri, teníem, teníem el local del, del parc de la Pegaso, que, eh, diguem, van cedir per perquè per okay. es fes l'actual la, esco, Escola Bressol, uh -huh. i, doncs, i en aquell moment els bueno, ajuntaments van comprometre que el dia que sortís a algun, a algun lloc ens poguessin donar un espai on l'associació pugui desenvolupar és uh -huh. la, la tasca més àmplia possible, doncs que si es faria, i doncs, bueno, això tenim el... està en procés el tema de la recuperació de la Torre de la Sagrera, ja a Berenguer de Palau, ah, en uh -huh. i doncs, eh, bueno, aquest any, ara el projecte executiu ja està, crec que ja està redactat, i esperem que durant aquest any aquesta, aquesta obra ja vagi cap endavant, i doncs, eh, bueno, recuperem un espai perfecte propi per l'Associació de Menys, però un, un, un, un casal de barri que doni cabuda pues, a, a més entitats i més possibilitats de desenvolupar diferents, diferents activitats perquè cada mm. dia les persones necessitem m, diferents activitats i noves, eh, i noves formes d'arribar-nos i de, de treballar conjuntament. I no sé si es va tractar algun altre tema? Ah! Eh, no, perquè ja encara hi ha així diem ja, anlar, anlar preguntes, les preguntes habituals al voltant uh -huh. de de paraules uh -huh. ja, ja ja ja més que <ríe> més que suficient uh -huh. i els, uh, les, els consells de barri uh -huh. eh, nosaltres som assegura cada vegada veiem que hi ha més, més participació. En sí. la participació també s'incrementa, bueno, perquè es veuen resultats, no? És el que mm. ens encarreguem de, de dir que si si es posem les nostres inquietuds, pues bueno, portes tard, tarda eh, s'acaban s'acaban tractant i quan, quan l'administració facilita o dona resposta, pues doncs la, la gent va participant i, i, doncs, escolta, ens sentim contents, encara eh, eh, que aquestes, aquestes coses fan, fan que el Consell de Barri duri més del, del que es preveu quan es comença, però, bueno, la qüestió és de que eh, amb, el, amb el, la participació dels veïns i la resposta de l'Ajuntament, doncs, escolta, anem millorant eh, poquet a poquet doncs, diferents sectors de, del barri i dels nostres molt bé, doncs, Oleguer Mendes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que al barri de la Sagrera s'hi vagin fent doncs, tot allò que els veïns i veïnes demanen. No? Molt bé, doncs moltes gràcies per la vostra col·laboració també i per la vostra eh, difusió del, dels problemes del nostre barri. Molt bé, doncs ens retrobem en un altre moment. Gràcies. Bé. Molt bé, doncs un altre rep, continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem ara mateix. Meva, meva, només meva, no trobo calma al mar, lluitant per no ofegar-me, navegant en solitari. Només meva, ja no em queda res d'allò que tu em donaves. Meva,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 Només creguis que faig del dolor un joc Per tenir-te I ara em falta l'aire De l'amor Vas fer mentida Tu vas condemnar-me Deixa'm oblidar-te Si vols saber què passa a la Trinitat Vella I a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia todo tu pueblo Doncs hem de dir que el districte de Sant Andreu invertirà 1,2 milions d'euros en les escoles Dr. Ferran i Clua i Baró de Vivé. I precisament doncs, tenim l'altra banda del seu telefònic a l'Elisabet Aznar, que és la directora de l'escola Baró de Vivé. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, eh, com us ha arribat aquesta informació de que el districte de Sant Andreu doncs pensi invertir aquests diners en la remodelació de la vostra escola? Doncs mira, la veritat és que estem molt emocionades perquè bé, nosaltres des de fa uns quants anys sí que hem rebut molt el recolzament de les administracions, tant del districte com del Consorci d'Educació, sí. amb diferents qüestions, però una d'elles ha estat el manteniment de l'edifici de l'escola, uh -huh. és una escola que realment fa uns quants anys tenia moltes necessitats de manteniment i ara el que ens quedava sobretot el més important era fer una reforma important en el menjar i la cuina de l'escola, i bueno, em rebut aquesta notícia amb molta il·lusió perquè realment bueno, és una escola molt bonica, un edifici de l'any 58, però que ara sí, podem dir que està molt reformat i que, i que està preciosa i ens mm. faltava una miqueta aquesta part, no? Uh -huh. A més, hem de dir que els diners serviran per millorar doncs, espais bàsics per, per l'escola. Sí, uh, bàsicament seria això, una reforma important de la mm. cuina i del menjador. Nosaltres tenim la cuina pròpia, mm -hmm. eh, realment les instal·lacions estan molt deficitàries en aquest moment, mm -hmm. així com el tema del menjador també, i, mm -hmm. i, i aleshores bueno, també hi ha una part de paviment exterior que hi ha entre els dos patis de, de l'escola, el de cicle inicial i el de cicle mitjà i superior, mm -hmm. i aleshores, bueno, nosaltres sí que d'alguna manera hem manifestat aquestes necessitats i ara toca a les persones que facin el projecte de manteniment a veure si, si realment es pot donar resposta a aquestes necessitats. Teniu previst alguna data de que acabin les obres? Sí, en principi, amb el que hem parlat, amb el cap de manteniment del consorci, vam parlar la setmana passada, vam tenir una reunió, i, bueno, en Ivano Anifasta que la seva intenció era de fer aquestes reformes, com són grans reformes, a l'estiu, els mesos de juliol i agost, uh -huh. I, en principi, començaríem al setembre amb el servei de menjador i de cuina pròpia, posant pues, normalitat. Uh -huh. Molt bé. Uh -huh. uh, això vol dir que, quan es posin en marxa aquestes jornades de portes obertes que uh -huh. es l'escola, doncs, encara no estarà enllastida del tot per poder-la mostrar als pares i mares, no? No, no, no, en principi farem un recorregut per les instal·lacions de l'escola i bueno, informarem a les famílies que vinguin, doncs, això que el menjador i la cuina, per sort, el curs de nens, si decideixen portar els nens i nenes l'escola, doncs ja serà una estructura totalment diferent uh -huh. i, i remodelada. Sí, Perquè sí, sí perdona. Digues, digues. No, digues, digues. <ríe> bé, no, el que, us, el que volia dir-te és que, uh, bé, uh, quines, a quina edat uh, doncs poden, poden est, uh, estudiar aquí a l'Escola Baró de Vivè? Mira, això és una escola infantil i primària. Això vol dir que tenim nens i nenes des dels 3 anys fins al 12. Uh -huh. uh, bueno, nosaltres convidem a totes aquelles famílies que vulguin venir a la jornada de portes obertes és precisament aquest dissabte dia 15 de febrer, a les 11 de, del matí, de 11 a 1, i doncs, les convidem a que puguin venir a veure a visitar la nostra escola i sobretot a sentir el nostre projecte educatiu, que nos ens fa molta il·lusió uh -huh. poder-lo donar a conèixer, no? Molt bé, sí. perquè en què es basa? Ja té alguna línia important d'estacar el projecte educatiu de l'escola? Sí, mira, nosaltres del que explicarem amb, bueno, extensament i i amplificarem també doncs, amb la visita de, del que són les aules a l'escola, mm. eh, el nostre projecte de treball parteix molt de, eh, de la idea d'escola de, del segle XXI. Eh, un dels nostres pilars fonamentals del projecte és la relació intensa entre tots els membres de la comunitat educativa. Això són els nens i nenes amb els mestres, principalment mm. els mateixos mestres les famílies. Eh, I a partir d'aquí crea una cultura d'escola doncs, basada en la participació, la confiança, el respecte, als valors eh, de consciència crítica i solidària i sobretot, sobretot el, que, el que nosaltres prioritem és que l'escola sigui realment com la segona casa dels no? nostres mm -hmm. nens Per això en el nostre blog i el nostre eslògan és una miqueta parell el, el, una escola en la vida i per la vida. No? Mm -hmm. També amb aquesta idea d'oferir una formació integral en què el desenvolupament de les intel·ligències bàsiques, eh, l'alfabetització en diferents llenguatges d'avui dia eh, doncs siguin eh, l'eina principal no?, que aquests nens vagin, vagin integrant sí. en les seves vides i que en el futur doncs, realment tinguin totes aquelles eines d'estratègies per en sortir-se'n endavant amb l'educació secundària, universitària amb el que vulguin fer a la seva vida Molt bé, doncs et passo a la, sí. la meva companya Susana, que també té alguna pregunta a realitzar Hola, bon la dia bon. Hola, bon dia. Tornem una miqueta a la notícia que ens ocupa, que són aquestes obres de millora de l'Escola de Bredoviver. A mi m'agradaria saber si ja us han ensenyat una mica el resultat final de com quedarà l'escola després d'aquestes obres. Doncs no, en aquest moment la veritat és que només hem fet una primera reunió on hem exposat aquestes necessitats que us comentava, de, del menjador, de la cuina i del paviment exterior, i ara toca els responsables que faran doncs, el disseny de, de l'obra fer el seu projecte, que encara no ens l'han donat a conèixer. Quan el tinguin, doncs, suposo que ens tornaran a citar i ens l'explicaran, però de moment no No tenim un mes. El que sí que sabem, doncs, perquè hem compartit aquestes necessitats, és que a nivell de doncs, realment eh, s'ha de fer tota la instal·lació nova, mobiliari, eh, tots els electrodomèstics seran nous, i a nivell de menjador tot el que és la teulada, el sostre, les parets, el terra, el mobiliari, o sigui, és una reforma integral, diguem-ne, no. d'aquests dos espais. Més o menys, quan coneixereu? Eh, com, quin és el projecte i com seria, més o menys, com quedaria? És que no ho sabem perquè no depèn de nosaltres. Encara nosaltres no. Nosaltres estem a l'espera una mica de que doncs, les persones responsables poden fer aquest projecte i suposem, Sí, per lògica, si sí. les obres han de començar en, en el mes de juliol doncs suposem que cap al mes de maig juny ja doncs, ens donaran a conèixer una miqueta els detalls de, del seu projecte. El que sí que seria bo és que si aquest dissabte doncs heu de fer oferir les jornades de portes obertes doncs que hi hagués un plànol on els pares poguessin doncs mirar i saber on, on portaran els seus fills. No? Exacte, com quedarà, quin seria el resultat final, encara que sigui una miqueta aproximat. Sí. sí, el que passa és que en principi el que són les parets queden iguals, o sigui, plànol de l'estructura de l'escola, de l'edifici, no hi ha cap variació. Més que és una reforma eh, a integral, però el que té a veure amb l'interior del recinte, mm. del menjador i de la cuina, eh? mm -hmm. amb, el, amb el que nosaltres ens han dit fins ara. El que passa és que no tenim, no tenim més detalls d'això. El que sí que ens han assegurat és que els nens al el setembre el mes de setembre començaran el curs amb normalitat, amb aquest servei de cuina o menjador, per tant, estarà tota la reforma acabada i això és el que transmetrem a, a les famílies. D'acord. Sí. De tota manera, l'escola presenta molts altres espais molt interessants que jo penso que les famílies, la puny del menjador no és bàsic, però en el moment en nosaltres els direm que al setembre això estarà a punt, i amb les màximes condicions perquè s'utilitzin aquest servei. Uh -huh. Penso que també els poden interessar els altres espais de l'escola que estan molt adequats a les necessitats de les i que d'alguna manera el que donen compte és de com es treballa l'escola, quin projecte, quina línia pedagògica oferim des d'aquí. I jo uh -huh. penso que això com a mares i pares també els interessarà molt. D'acord. Doncs, Elisabet Aznar, directora de l'Escola Baró i Bé, nosaltres et donem les gràcies i el que sí que volem des d'aquí doncs, és convidar els pares i mares que tinguin fills en edat d'escolarització primària doncs, que aquest cap de setmana, aquest dissabte, assisteixin a aquestes jornades de portes obertes perquè val la pena saber doncs, com, com és aquesta escola, no? Sí. Eh, és, és una mica oberta a les famílies de, amb, amb fills en edat d infantil o primària, ah, però tot i que aquelles famílies que han de fer la preinscripció per començar el primer curs d'educació infantil, uh -huh. el que s'anomena col·loquialment com el, el curs de P3, tot i que les fem obertes també a altres, a altres edats, a famílies que tinguin nenes d'altres edats, molt bé. i eh, també a les famílies de la nostra escola, que és una oportunitat, tot la nostra escola està molt oberta sempre, és una oportunitat de tornar a sentir com treballem, per què ho fem així, i posar exemples no, de, de, del treball dels seus fills i filles de, del dia a dia. Mm. Eh, jo sí que ho convidaria, si em permet, sí. a totes aquelles famílies que estan eh, als voltants del barri de Baró de Vivell, o del mateix Baró de Vivebro, doncs, mm -hmm. ja, jo crec que ja estan molt assabentades, acabin a conèixer el nostre projecte, perquè eh, sí que és veritat que si mirem la història de l'escola, aquesta escola està en, un, en el barri de Baró de Viver, que antigament es feia doncs, eh, tota un, una imatge molt estigmatitzada, sí. i no ens enganyarem, és un barri encara amb molts aspectes amigués, és un barri que n'hi social, encara té un punt de, de conflictivitat en segons quins moments, però també és veritat, i això no es coneix, que hi ha moltíssimes famílies, que cada vegada més, que venen a viure en el barri, que eh, volen tirar endavant precisament amb aquest barri, amb aquest territori, i que tenen una expectatives molt altes en ver l'educació dels seus fills i filles i que porten la, els nens i nenes a la nostra escola. Mm -hmm. I llavors jo voldria convidar que, a totes aquelles persones que potser no venen a les portes obertes, doncs perquè d'alguna manera els dic que una mica de por no? el tema de, del barri, la mala, la, la mala fama que acompanya, jo els diria que simplement que vinguin a veure l'escola, que escontin el, el projecte, que i les famílies i els nens, que, que, que estan aquí cada dia i que després decideixin, però que no, que no es quedin a casa o que no deixin de venir una mica per aquesta imatge i aquesta fama, perquè avui dia, per sort, doncs, tot evoluciona i és un barri que té moltíssimes possibilitats, que està millorant moltíssimes gràcies precisament a moltes persones que estan treballant per això. D'acord. Doncs, Elisabet Aznar, se'ns acaba el temps a donar-te... Donar-te les gràcies per haver vingut a, bé, per haver connectat avui amb el nostre programa i moltes esperem doncs, que això, recordem que aquest dissabte d'onze del matí a una del migdia hi ha les jornades de portes obertes i que els pares i mares que siguin del barri de Barodó i Vier o dels voltants doncs, que tenen aquesta oportunitat de visitar l'escola. No? Exacte. Bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per aquesta oportunitat. Ens escoltem en un altre moment. Perfecte. Adéu, bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una petita pausa, res, esperem que 30 segons, que és el que el temps que ens queda per fer, per connectar amb l'altre convidat d'avui del nostre programa, i doncs això, fins ara. de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs parlem de Martí Cifuentes, nou entrenador del Sant Andreu. Avui a la una es fa la presentació oficial davant els mitjans de comunicació a la sala de premsa del Narcís Sala. Tenim a l'altra banda del fil telefònic precisament allà al Narcís Sala el nostre company d'esports en Pau Mitjans. Molt Bon dia. Hola, bon dia a tots, bon dia a tots els ullents. Doncs sí, ens trobem aquí al Narcís Sala, un Narcís Sala 8. Precisament ara està passant la màquina de tallar de gespa i fa uns moments hem pogut conèixer que els jugadors del Sant Andreu han acabat el seu entrenament, el seu entrenament matinal. I res, com comentaves tu, doncs a la una començarà la roda de premsa de Martí Cifuentes Uh -huh. nou entrenador de la Unió Esportiva Sant Andreu després eh, de la destitució de, de Patx i Salinas. Uh -huh. Hem de dir que Martí Cifuentes arriba al Sant Andreu amb els seus dos ajudants, eh? no, ve, no ve sol. No, no, sí, sí, ve els seus eh, dos ajudants, el segon entrenador i el preparador físic, els mateixos que s'han dut Patx i Salinas, uh -huh. eh, i a més a més eh, procedent d'un club de tercera, del Rubí, un Rubí que està fent una temporada molt bona, ara mateix és tercer, en posicions de, de play-off i, per tant, un Martí Cifuentes que ens, comentaven, des ens comentava al cap de premsa eh, Oriol Pablo, doncs un, un entrenador preparat, un entrenador amb ganes eh, de debutar a la segona B, perquè fins ara havia estat eh, entrant en equips de tercera divisió, havia estat al Rubí tres anys, portant el juvenil, portant la tercera divisió, i a més a més un entrenador experimentat en, en futbol estranger, perquè va portar l'equip el sub-19 de l'ÀGEC, de làgec d'Amsterdam i a més a més també va estar entrenant les categories inferiors eh, dels equips d'un d'un eh, equip, equip anglès. Mm -hmm. El Millwall d'Anglaterra. El Millwall, correcte. Exacte. I, doncs res, doncs, eh, en uns moments, encara mm -hmm. no estem instal·lats a, a, les, a la cabina de premsa, mm -hmm. a, la, a, la, a la roda de premsa, però en uns moments eh, començarà aquesta roda de premsa que pel que podem veure no hi ha gaires mitjans de comunicació, serem nosaltres segurament a, la xarxa. a BTV, BTV, la xarxa també la cobrirem i possiblement eh, algun company de Flama i Ginesta doncs, també estarà per aquí. Hem de dir que el nou tècnic, el Martí Cifuente, és molt jove, té 31 anys, això vol dir que... ja mm, bé pot haver-hi una bona entesa amb els jugadors que també són joves no? Sí, ho comentàvem ara fa uns moments amb el Tomàs, eh, mm. Martí Cifuentes eh, entrenador eh, de 31 anys mm -hmm. per tant, jo, més jove que molts dels jugadors de la plantilla per exemple, comentàvem Morales Exacte. que també té 37-38 anys, ja no recordo ben mm -hmm. bé, però n'hi ha jugadors de la plantilla que són de més edat que Cifuentes i per tant no sé si serà un problema, si serà millor per l'entesa amb, amb els seus jugadors, però veurem com, com transcorreix aquest tram final de temporada, que el Sant Andreu passa per una situació delicada, a un punt de la promoció de descens i a quatre del descens directe. Esperem doncs que el nou tècnic de la Unió Esportiva Sant Andreu doncs, pugui reanimar una mica els ànims i aconseguir la permanència, en... aconseguir la permanència el més aviat possible doncs per encarar els partits finals de Lliga amb més tranquil·litat i que l'afició del Narcís Sala, que l'afició del Sant Andreu, pugui respirar tranquil·la. Si sí, més no, que la seva funció sigui millor que la de Patxissalines, que ha estat destituït. Sí, la Patxissalines ha estat 6-7 mesos a l'entitat quadribarrada. Va arribar, va arribar al mes de setembre per dirigir l'entitat. I al començament, doncs, semblava que les coses però a mesura que van anar passant els mesos, que van anar passant els partits, el Sant Andreu va perdre el fortí del Narcís Sala, va perdre molts uh -huh. punts uh, a casa, i a fora sí que s'anava sumant algun punt més que durant la primera volta, però ha arribat a una situació en què ni el club, ni l'afició, ni gairebé, el, gairebé la majoria dels jugadors doncs, confiaven en les ordres uh, del tècnic pas. Molt bé, doncs eh, Pau Mitjans, si et sembla, connectem més tard per Perfecte. tard d'oferir aquesta presentació oficial del nou entrenador. Doncs quan comenci contactem amb vosaltres. Fins ja, ara. Fins ara. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Uh, aquella gent que ens estigui escoltant a aquest, uh, tres quarts d'una del migdia que sàpiga que a continuació s'oferirà en directe a la roda de premsa de presentació oficial del nou entrenador del Sant Andreu, en Martí Cifuentes. Aquella gent que ens estigui escoltant a l'horari de tarda que sàpiga que a través de la pàgina web d'esports de, de, d'aquesta casa, si van a Google posen RTV Esports allà també podran escoltar doncs, aquesta roda de premsa que es farà eh, a partir de la una del migdia doncs el que fem ara mateix una petita pausa i tornem She puts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 Recte final del nostre programa d'avui i no podíem deixar aquest programa d'avui sense parlar de cultura. Precisament ens en anem ara cap al recinte de la Fabra ICOOA és la fàbrica de creació perquè acull des d'ahir i fins demà divendres un seminari que es diu Collective Actions. Aquest, aquest seminari és organitzat per La Llotja, una entitat andreuenca de fa molt de temps. i precisament ens doncs, parlem amb la seva directora, la senyora Nora Ancarola, molt bon dia. Bon, bon dia. Soc La soc directora. Soc directora. El director bueno. Francesc Navarro, però bueno... Nosaltres anem, sí. anem pujant càrrecs a la gent. <ríe> molt bé, molt bé. Gràcies. Ja, ja és important, això. Doncs explica'ns, uh, s'està realitzant ara aquest seminari, oi? Sí, aquest seminari que és un, una, un, un treball conjunt amb uh, l'Agència Catalana de Joventut, uh, uh -huh. a través de Sala d'Arjoba, Eh, eh, també els sectors cultural de l'ICUP i, i la llotja, mm -hmm. eh, amb col·laboracions d'altres estaments, com eh, Sant Andreu Contemporani, també. Mm -hmm. I, bueno, hem, estem realment molt contents perquè teníem previst 80 places mm -hmm. sense desbordat i tenim 180 persones apuntades. Els matins, eh, uh -huh. són tres dies, és el 12, 13, 14 de febrer. Uh -huh. eh, ja avui estem en la segona jornada, eh, tots els matins eh, són eh, ponències uh -huh. de convidats i després a les tardes es queden 45 persones que són estudiants d'escoles d'art, que participen estudiants de Llotja, de Massana, uh -huh. de Deià... De Uh -huh. i fan un taller relacionat amb, amb les ponències del matí. I aquest seminari aquí va adreçat? En principi està adreçat, és un seminari que es diu Contextos de Comissariat, producció i formació uh -huh. i està adreçat a, a joves eh, professionals del món de, de la cultura, de la historiografia, de, de l'art en general. Uh -huh. I en principi les jornades del matí Eh, són més teòriques i les de la tarda estan adreçades directament a alumnes d'escoles d'art. Molt bé. Que van al matí també, però eh, es queden a la tarda eh, i tot es fa en Fabra i Coats, que ens ha acollit uh -huh. eh, realment molt bé i estem encantats perquè estem al costat també. L'escola, una de les dues nostres seus està en Pare Manyanet i uh -huh. està molt a prop de Fabra. Molt bé doncs varen que els alumnes que assisteixin a aquest seminari doncs que surtin ben formats amb amb aquest seminari que es realitza no? sí, sí, eh, pensem que sí, és un treball molt, molt dens perquè mm. la veritat que comença a les 10 del matí i acaba a les 7 de la tarda mm. i, i bueno ja és molt intens però bueno és el que toca i a més a més hem pogut a, aconseguir que sigui un seminari gratuït per nosaltres uh -huh. era molt important com a escola pública era una aposta i, i sembla que no ens hem equivocat Molt bé, no doncs, Nora, en Carola, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i nosaltres el que sí que des d'aquí volem és que es posin en contacte amb la Jotja, si la se el seu esperit és artista, doncs que es posin en contacte amb la Jotja, que tindran una bona formació com la que avui i aquests dies s'està realitzant a la Fabra i Coats, oi? Per descomptat, en la, setmana, en la nostra pàgina web, eh, uh -huh. jotja.cat, eh, sí. tenim la, ja la, la convocatòria per les portes obertes, que, que és el mes de, de març, sembla uh -huh. que és el 10 i l 11 de març. Eh? que tothom que vulgui conèixer l'escola podrà entrar sense problemes eh? doncs això en parlarem en els propers dies amb el teu permís molt bé. <ríe> <ríe> molt bé. Tornar, tornarem, tornarem a connectar d'aquí uns dies a veure com es realitzen aquestes jornades de portes obertes a, a la lletja molt bé, encantada Vinga, doncs moltes gràcies Nora a tu, adeu molt bé, doncs el que fem ara mateix i ràpid és la nostra habitual agenda Molt bé, doncs entrem en la nostra habitual agenda per comentar-vos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 al matí a 10, 9 de la nit, els dimarts i dissabtes, a de deu al matí a 2 de la tarda i de 4 de la tarda a 9 del vespre i els diumenges a 12 del matí a 2 de la tarda. I ara del que volem parlar és dels dissenys de Josep Palau i Uller als teixits de puntes, visions noves des de Randes. El Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, al carrer d'Arquimades, número 30, us ofereix fins al 14 de febrer, a dir fins demà, dels dissenys de Josep Palau i Uller als teixits de puntes, visions noves des de Randes. Doncs ens dedica l'associació de puntaires de Sant Andreu, fidel al seu objectiu de difondre tècniques i treballs de puntes de coixi en col·laboració amb el taller Randes, ens porten els treballs d'apuntes inspirats en els dissenys realitzats per Josep Palau i Oller per la indústria tèxtil. Més coses a comentar-vos, doncs anem al Centre Cultural Can Fabra que us ofereix aquests dies ja recte final de l'exposició a l'esperança infantil a de Gandinagar. Al Centre Cultural Can Fabra, al carrer del segre número 24, s'ofereix fins al proper 28 de febrer l'exposició a l'esperança infantil a Gandinagar, d'Aliana Bartolomé. Doncs es tracta d'un projecte fotogràfic realitzat al sud de l'Índia, Gandinagar, a la zona dels Nilgiris, poc coneguda pels turistes, ja que està formada per una serralada amb molta humitat i fred. El reportatge es basa en la lluita pel futur esperançador dels infants d'aquest territori. Les mirades d'aquests infants descriuen els seus sentiments d'esperança. Podreu visitar aquesta exposició a la sala d'exposicions del Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, i és una exposició organitzada pel Centre Cultural Can Fabra. Doncs ens queda pràcticament res, amb la qual cosa dir-vos dir dos apunts, en tot cas. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero s'ofereix aquests dies l'exposició a Catalunya en Transició 1971 1980 i també que avui a les 5 de la tarda ja a la sala d'actes de l'Espai Jove Garcilaso es realitzarà la xerrada i tu saps què faràs sessió oberta per a aquella gent doncs, que vulgui estudiar doncs, que tingui aquesta oportunitat de conèixer què és el que pot fer amb, els, amb la seva vida nosaltres el que fem ara mateix doncs, no sabem si serà en la nostra vida però sí que marxem i ens retrobem demà a la mateixa hora que passeu una molt bona tarda, adeu-seu